«Що, хлопче?» «Хочете спати?» «Хочу» І Чура вмок, але знати було, що має щось пильного на язиці Мручкою дрімає, та мухи не дають А по хвилині Чура знову «Ви не спите?» «Ні, або що?» «Бо я вам маю щось сказати» «Кажи» Шведи колотяться Король кудись поїхав Кілька драбантів за ним Будь цим щось сталося, або має статися У поляків також неспокійно «Чого ж ти мені цього скорше не сказав? Не до тепи якийсь?» «Бо я гадав, що будете спати, а тепер бачу, що ні, так і кажу». «Давай чоботи мерщі, наготуй пояс і шаблю». І мручко зірвався на рівні ноги. Навіть не розпитував Чури, чого він собі про якусь кунтнечу міркує. «Каже, так це правда, бо Чура – жевжик, якого пошукати. Мале, шпарке, цікаве. Де його не посій, там уродиться». Перед ним нічого не скриєш, не здаєш. А вдає буцінку він ще молодий, дурний, а ніхто мручкові скорших і певніших вісток не приносить, як він. Шура тримає пояс, мручка крутиться, як у танці, обкручується ним. Любиш тебе калії турецькі? Ой-ой. А їв ти їх? Ні, не їв, задурно надають бісурмани. Мручку рукою в шаровари пірнув. На, маєш, купи собі і з'їш Спасибі вам А до мене тут нікого не було? Ні, лише пані Обидовська двічі поперед нашої вікна пройшла Так? Ну, бувай здоров А від хати не відходь мені далеко Сиди і дивися, розумієш? Щоб ні Дурно другий рік у вас служу Мручко обійшов гетьманський намет а Вартові стоючи спали Сон, як вітер осокою похитував ними Ушатрі дежурний старшина сперся ліктями на стіл і хропів. Мручко приступив до нього. Товаришу, поволеньки хропи, бо можна го збудеш. Що? – спитав дежурний, протираючи заспані очі. Я не спав, я лише так здрімався на хвилинку. На хвилинку, – погадав собі Мручко. А чого ти не зробиш за хвилинку? а в другім переділі гетьманів Чура перед занавісою до спальні на землі, як за покоту лежав, і також хропів. Це й хоч мудріше зробив, бо хто хотів би до гетьмана увійти, на нього мусив би наступити. І його мручка збудив, і далі пішов. Скрізь те саме. Бутім, полуденниця луденниця табор сон напоїла, мандрагори до страви настругали. Що лиш знайомого шведа стрінув, Одного з тих, що під його командою під переволоченою билися Цей вогонь скочив без амручка А що там, товариш, у вас доброго чувати? Король почвела в кудись її понятовськи також Шведу звернувся, чи не підслухає хто Вістун дав знак, що якась частина натягає Звід кіля? Від сходу Від сходу? І старий вручко зжахнувся Шведи на поготівлі стояли, а наші сиділи, як у Бога за дверима. Не знати було, де обозний, хто і над ким нині командує, чи обставлені фігури, чи між ними і табором є якийсь зв'язок. Годі було Мручкою стрівати в ті питання, бо і так усі ті герцеті та горленки, вся козацька знать бісом на нього гляділа. Навіть Орлик доповідав, що Мручко не туди пальці суне, де йому слід. Пішов до своїх, Будив і поставив на ноги. Десь і Войноруського стріну картами забавлявся. Добрий чоловік, та надто легковірний і завигідний трохи пан. Як почув він ручка, що на щось заноситься, очуняв, по шаблі долонею вдарив і за пояс рукою мацнув, чиє пістоль. Тоді заспокоївся. Так вони всі, ті пани з панів. Як треба, то вміють бути хоробрими, але передбачати небезпеку. Це не їх діло. А з тим на своїх людей здаються. А люди от, один на другого клопець пихають. От, мовляв, я свою біду на другого зведу. Недалеко гетьманського табору зупинилися. Буцім байдуже розмовляли з собою. Мручкові люди з усіх сторін збігались. Теж буцім от так собі. Переспалися і проходжуються трохи. Мручко найшпаркішого вибрав. Твій кінь де? «В луті писеться. Махай туди. Охляб сять і гони в напрямі очакувать. Побачиш, що за біда до Бендер тягає. І вертайсь, мерщій». Побіг. Табор продрухувався. Бутим йому снилося, що хтось звідки лязь по щось надходить і починав тривожитися. Все-таки на чужій землі стояли, непевно себе почуваючи. До суперечок приходили. Що будь і тривожить людей Все якусь небезпеку чують Совісті чистої не мають Хіба? А то як сам султан сказав, що приймає нас у гості Так значить прийняв За гетьмана бояться Комусь то такого гетьмана треба Старий хорий Цар його кажуть Конче до своїх рук дістати хоче Не вір, цар не дурний Знає, що хорого гетьмана живим не довіз би Гетьман і тут ледве дишив Горленкові люди мешкували, підслухали, як про гетьма не йшла мова, і її доносили, кому треба. Тут тільки і діло було, що плітки та доноси. Звичайно, еміграція. Вирви дерево з землі, зісохне, пересади, боліти стане. Так і з людьми. Тожили за рідною землею, за своїми, за ділом. Без діля псували їх, зводили на манівці, Шукали діла там, де його не було В підшаптах, плітках, в обмові І ворогів добачували не в ворожому таборі, а між собою Призвичайні до боїв і до боротьби не могли витримати в спокою Шукали, шукали і нараз зривалися і бралися за чуби До кровопроливу доходили Нема кота, так і розігралися миші, говорив Мручко і дійсно найгірша віда, що гетьманові ніяк було турбуватися табором. Наказного гетьмана не іменував, і невеликий табор попадав у велике безладдя. З кожним днем у більше, яка будь, вість і починав шуміти. Вість прилітала горобцем, а вибігала волом, і то Басарабським з довжелезними гострими ругами. Жінки не лагодили сварок, тільки збільшували ламент. До своїх чоловіків приставали, що вони тупоумні, лінюхи, гавали, що вони пильнують діла. «Піда тобі воле, як тебе корова коле», – говорив задім Ручко.